Ötödik fejezet Lehet, hogy túl sokat írtam az első estéről. De akkor ismertem meg Dennyárt, akkor tanultam megbecsülni is. És ez meghatározta a következő hetek rendjének kialakulását. Engedtem Enitnek. Mi más tehettem volna. Maradtak a vacsorák négyesben, Talillal. És Dennyár a palotában kapott szállást, a második emeleten. Nomdá, és az azóta szintén elhunyt felesége mit Mithisu elárvult két szobájában. Gyorsan tanulta a tengerfiainak nyelvét, és kezdben Talil is az övét. Igaz, jó formán mindig együtt voltak. Erre utalt Enit szemrehányása. Nappal úgy is elrabolott tőlem, mert Talil munkáját a tanácsban Tarkumira és Nesrire bíztam. Denyára délelőttjeit a hajóépítőben töltötte, ahová legtöbbször én is elkísértem őket. Ahogy mesélte, elveszett hazájában csak akkor kereste fel a műhelyeket, ha valamelyik hajójával volt valami baj, hogy a mesterekkel megbeszélje, mi a kívánsága, de szerszámot soha nem vett a kezébe. Viszont ragyogóan rajzolt. A birka bőrökre, amelyeket Gamatu egyik növendéke hozott utánunk, három különböző nagyságú és típusú lállai hajót is felvázolt. Először az egész alkotmányt, azután újabb bőrökre a legapróbb részleteket is, az avanai mesterek őszinte álmulatára. A csavarokkal változatlanul bajban voltunk, mert nem csak Dennyár nem tudta, hogyan készítik a lállai kovácsok, de én sem.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 A bárkámból még meg sem érkeztek azok a fatörzsek, amelyeknek legalább két-három évig kell feldolgozott állapotban pihenni, száradni, amíg hajó épülhet belőlük Dennyár tervei szerint. Mének gyötörjem akkor már mostnak nut? Tudtam, Dennyár nem hazudott azon az első estén. Szomorúsága őszinte volt. A mi életünkben nem köt ki ezen a parton Lalla fiainak szervezett hajóada.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 Megszaporodnak azok a panaszok, amelyekkel személyesen fordulnak hozzám. Mert, Isten Uram, Tárkomi tegnap azt ígérte nekem, ma délelőtt mégis Vitária vára döntött. Már előre hallottam az e -féle mondatokat. Ezért nagykegyesen megígértem, hogy délutánonként bárki felkereshet a gyógyításházában, ahol legtöbbször Talilt is ott találja velem mert a hajóépítőben töltött órák után Dennyárt délután békében hagytuk, illetve átengedtük Enitnek, amíg mi a saját dolgainkkal foglalkoztunk. Ennittől azután Dennyárt még jóval alkonyat előtt, Itzomi vette hát, akit Gidál ajánlott, mint az írásjelek legjobb fiatal mesterét, és ezzel Talil is egyetértett. A jövevény tőle tanulta egészen vacsoráig a tengerfiainak nyelvét.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 a lágyesők is elmaradtak. Minden délben forróbb lett a levegő. Nanúr a gonosz átvette hatalmát a földön, hogy felperzseljen, kiposztítson minden élőt. Ilyenkor egyetlen reménye maradt az embernek, hogy ez ritkán tart tovább kilencven napnál, és akkor Gorru, a jóságos tengeristen, véget vett Nanúr uralmának. Ismét esőköntözik a földet,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 Valahogy még elérte. Azután görcsösen a faragott ajtófélfába kapaszkodva. Álni kezdett. Az ijetségtől félőrülten ugrattam hozzá, de Dennyár megelőzött. A hóna alatt átfogta a még mindig öklendező Enitet, és egyik tenyerét a padló kövei fölé csukló fej homlokára szorította. Ott álltam tőlük fél lépést mire. Dennyár Enit feje fölött rám nézett. Akkor még nem mertem felfogni, amit a szemében láttam. Hajd, Isten, Uram! Ennyit már bőven tudott Áván a nyelvén. Addigra már Talil is mellé mért, így megkérdezhettem volna tőle, hogy Dennyár mit duruzol gyöngéden Enitnek a saját nyelvükön, és mit válaszol neki Enit rekedten, alig érthetően. De nem tettem. Rohanjatok Gidálért és Gamatúért, ordítottam a körülöttünk topogó palot a személyzetnek, akik a vacsoránkat szolgálták fel. Azután Dennyár pillantásának hatására így folytattam. Valaki hozza ide, Láskirit! És azonnal rájöttem, ha csak őt hívom, halálosan megsértem Szumurrit, és Szumurrit tettem hozzá. És hol van Vanivam? Bota kérdés volt, mert a palota mester nem tudom, hogyan csinálta, de már ott volt.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 Azután a vörös hajú megszólalt. Enit így nevezte nem úrnőnek. Azt mondta, vigyem a szobádba, Isten uram. A karjába kapta könnyedén, és megindult vele a folyosón. Kábán, mintha aznap este hígítás nélkül itt volna Ávána borát. Követtem. Egy kettős óra tized része sem telt el, amikor az addig már tisztára mosdatott és átöltöztetett Enit mellett érdelő Gamatu fölemelkedett. Először a mellett álló gidára pillantott, aki kezét bő köntösének újjába rejtette. Gidál bólintott. Isten uram, úgy gondoljuk mind a ketten, hogy az úrnőnek nincs olyan baja, amely ránk tartozna. Nem beteg. Egy gondolat csóhalt át a tudatán, mert az arca hirtelen kifejezéstelenné vált. Gidáléról sem olvashattam le semmit. Engedd meg, hogy utó, amiért küldessek. erua Isten templomának első papnőjéért. A gyönyörű Isten kegyelméből ő a legfőbb pártfogója, segítője, minden szülőasszonynak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 a segítők és bámészkodók hada az intésére kitódult az ajtón. Egyedül Dennyár állt mozdulatlanul. A hajú válláig sem érő Talil észrevette az idegen megtorpanását. Visszafordult. Ujjait Dennyár karjába fúródtak. Alkan súgott valamit Dennyárnak lállai nyelven, és barna szeme úgy szikrázott ahogyan ettől a szelíd embertől még sohasem láttam. De nyár egy pillanatig tétovázott. Azután hagyta, hogy tal vezesse. A két palota őr kívülről gondosan behajtotta az ajtót. A gyomrom helyén követéreztem. éreztem. Reméltem, hogy egy mély lélegzet majd feloldja, de nem sikerült. Megkerültem a kettős ágyat, éjszakai gyönyörűségünk évtizedes tanúját, és leültem a szélére, enit mellé. Lehúnyt szemmel feküdt, haja, mint két hatalmas bíbor lepkesárny terült szét a párnán. Nem tudtam megszólalni. Ha igaz, amit Gamatum mondott, már pedig miért ne lenne az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 Az élet itt is a fejlődésnek azt az útját járta be, mint a földön. Ám az volna az igazi csoda, ha génjeink is tökéletesen egyformák volnának. Kárezen tovább töprengened, Gregor, nem értesz hozzá. Vagy idefelé az úton történt velem, velünk valami a vikingen? Vál és Marsis soha nem végeztek ilyenfajta genetikai vizsgálatokat. Nem is lett volna értelme, hiszen ott volt a földi törvény, a más bolygók értelmes lényeinek érinthetetlenségéről. Szükségtelen meg tartom, hogy leírjam azt, amit akkor, ott, a lehúnyt szemű nézve végig szenvedtem. Ugyanúgy szerettem, mint egy negyed órával azelőtt, és tudtam bármi történik is,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 A serdülőkori rajongás szerelem mély érett, és a tárgya természetesen nem lehetett más, mint én. Csak ennyi az egész. Erre építettem boldogságom palotáját. A szerelemtől vakon én burkoltam ennyitett olyan csodálatos tulajdonságok pompás palástjába, amelyet csupán az én képzeletem szőtt, és csak bennem élt.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 Hirtelen nagyon megszerettem ezt a kifejezést. Felmentett, és megnyugtatott. Szükségtelen a terméketlen töprengés. A rend dolgozik benned, és helyetted. Kövesd, amit parancsol. Jobbat, mást. Csak a kivételesen nagy egyéniségek voltak képesek mondani az ilyen helyzetekben. Újra elérte a karom, és megrázott. Miért nem válaszolsz, Gregor? Mi lesz? Nem húzódtam el. Lényem ketté szakadt. Igen Igenis élveztem, hogy szorítja a karom, mint annyiszor oly sok év során. És ugyanakkor vártam, hidegen és érdektelenül. Mit sóg a fülembe?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 Ám ez volt az egyetlen lehetőségem, hogy elmeneküljek Enittől. A papnő fonnyat arcából kutatva nézett rám, a fiatalnak maradt élettel teli fekete szempár, de a száj két oldalán a mosoly még ijesztőbbé torzította a ráncokat. ami karcsú volt, ám görnyett, feltehetően a több kiló aranytól is, amit nyakláncok és karperecek formájában viselt. Ám úgy érezte, hogy ezt a súlyt vállalnia kell. Isten nője méltóságának tartozott ezzel, ha már a palotába hívták. Karjait keresztben a mellére szorítva, végtelenül finom főhajtással szólalt meg. Légy boldog, Isteni uram! Gamatu kiváló mestere a gyógyításnak, és ha ő úgy gondolta, hogy itt rám van szükség, akkor nincs okom kételkedni. Megvizsgálom az úrnőt. Megkönnyebbülten indultam az ajtó felé. Tedd a dolgod, tiszteletreméltó utóhámai. Én... Ennyit a szavamba vágott. Elmész? Hova? Miért? Itt maradok a közeledben, kicsi Ennyit. De az illem úgy kívánja... Egy segítségérő pillantást vetettem utóámira, Hogy most ne zavarjalak kettőtöket? A főpapnő egyetértően bólintott. Igaza van az isteni úrnak? Vagy talán félsz tőlem, úrnőm? Ennit a karjára támaszkodva hirtelen felült. Megígértet. Inkább sikoltás volt, mint kérés. Megígértem! Nem történik semmi, mondtam még egyszer mosolyogva, menet közben hátra pillantva. Nyugodj meg, és hallgas utómra! Ő csak jót tehet veled! A két palotaőr intésemre becsukta mögöttem az ajtót. A folyosón talilált egyedül.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 A terem, ahol a vacsoránk félbeszakadt, már újra ragyogott a tisztaságtól. A falak mentén néhány szolga állt, akik tali lintésére kisurrantak az ajtón. Az asztal mellől pedig, amelyen most már csak egy boros meg egy vizes korsó és néhány kehely állt, Láskili pattant fel. Isten uram! kezdte. Ülj le, Láskili! És te is, Talil! Rettenetesen fáradtnak éreztem magam. Mégis járkálni kezdtem, két kezemet a hátamon összekulcsolva, tekintetemmel a padló faragott köveinek mintáját követtem. Mit mondjak? Hogyan mondjam? Arról beszéljek, hogy kínok kínja gyötör attól, amit megtudtam. A részvétük megható lehet,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 De akkor mi lesz a csodálatos hajóépítési programunkkal? Ami viszont már nem az én magánügyem, hanem Avana érdeke. Sőt, az egész déli parti. Szomori megérkezett, köszöntött. Az asztal felé intettem, anélkül, hogy abba hagytam volna a járkálást. Őj és tölts magadnak!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 Ha a dennyára szükségünk van a hajóépítés miatt, mert ez áváná érdeke. Ti vagytok a három legokosabb ember, akiket ismerek. Láttam rajtuk, hogy ebben a pillanatban a legkevésbé sem örülnek, hogy ez a véleményem róluk. Gondolkozzatok. És adjatok tanácsot. Leültem közéjük, és a kancsó után nyúltam. Szomorni megelőzött, töltött nekem. Azután magának is. És egy hajtással kítta a poharát. Nem néztem rájuk. Az egyik mécses lángjába merettem, és megpróbáltam az ő fejükkel gondolkodni. Tudtam, hogy a házasságtörést amíg az indulatok véres következményekkel nem járnak, a tengerfiai az érdekeltek magánügyének tekintik. De, ha bizonyíthatóan bekövetkezett az, amit úgy neveztek, hogy valakinek idegen hajtás nőtt a fáján, akkor az ügyet a sértett a tanács elévihette, És általában vitte is. Ilyenkor a vétkesek büntetése, Száműzetés volt. Igaz, a többi város sem élt rosszabbul, mint Avana, de a védkeseknek megbélyegezve, és vagyonukat a sértetnél, Avana-ban hagyva kellett befogadásért könyörögniük. Ami hosszantartó, megalázó zarándoklatot jelentett. És persze szegénységet. Nagyon valószínűnek tartottam, hogy embereim is azon törik a fejüket,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 Emlékszel, Isteni Uram, hogy amikor az áldott emlékű Dimmuval legyőztétek a járványt? engem a gyógyszerrel Belissuba, Anaimba, majd Bitámiba küldtetek. Ott azután zavartan elhallgatott, és bár igazán nem volt nevetni való kedvem, az emlékfelidézése mégis megmosolyogtatott. Mert Dimmu megjósolta, hogy legtehetségesebb tanítványainak egyikét, láskilit. Akit minden léven kanál természete miatt ugyan nem kedvelt, de nagyra tartott. Nemhogy bántani nem fogják, hanem amilyen erőszakos, hamarabb lesz belőle uralkodó beliszuban, mint hogy a hajaszála meg görbülne. Csengett a fülemben dörmögő hangja. Csak annyit tévedett, hogy Laskilé nem ott lett uralkodó, hanem a királyát vesztett Bitámiban választották meg a éves fiatalembert az egymás ellen a csarkodó pártok helytartónak. Egy darabig pompásan meg is állt a helyét, és még az is sikerült neki, hogy amikor eljött a pártok közötti leszámolás órája, haza meneküljön Avanába. Miért jutott ez most eszébe a helytartó úrnak?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 talán éppen az, így mondták akkor nekem, aki a sópárlással olyan gazdaggá tette bitámit. Azóta üres. És uh, Talirra nézett. Úgy tudom, most is az. Talír bólintott. Ha küldöd őket, isteni uram! Láskili gondosan mérlegelte szavait. Messze lesznek innen. És nem sok ember láthatja őket. Lagin, aki most Vitámiban az ügyeinket intézi, okos ember. Ezt Talil is tanúsíthatja. Elvégre az ő növendéke volt. Én is jól ismerem. Lagin tudni fogja, hogyan bánjon velük. Sőt, eléri majd azt is, hogy a nagy palota lakói Vitámiban ne érezzék megbántva magukat. Sőt, megtiszteltetésnek vegyék, hogy éppen odakülded őket. Ismét csend lett.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 A terem sötét sarkát bámulta, miközben a keze az üres serleggel játszott. Jó volt hallgatni, de nem ezért hívatta őket. Nos, Talil? Nem tudok ellent mondani Láskilinek, Isten Isteni Uram. Nincs jobb ajánlatom, elképzelésem. Lágin valóban olyan, amilyennek Láskili elmondta. Úgy cselekszik majd pontosan és ügyesen, ahogy mi kívánjuk, és hűségesen, gyorsan tájékoztat bennünket mindenről, ami történni fog, fog csikorgatva gondoltam. Igen, a gyermek születésének időpontjáról, neméről, és arról, milyen nevet kapott a szüleitől. És évek múltán arról is, hogy hogyan gyarapodik bitámiban újabb gyermekekkel a vörös a kolóniája. Szó, Mori, Kérdeztem. Mint akit mély álomból ébresztenek fel. Kábán nézett rám. Amit mondott, az sem volt sokkal értelmesebb. Vitámig gazdag város. Lagint én is ismerem. Derék, serény, hűséges ember. Újjai elengedték a serleget. Váratlanul felállt. Bocsáss meg, Isten, uram, valamit el kell intéznem. Menj, szumorri, bólintottam. Ha nem mondja, hogy mit akar elintézni, Sértő megkérdeznem. Elvégre Szomorré nem taknyos kölyök, hanem a déli part bezére. És megértő, tapintatos barát is, aki a saját gondjainak elmagyarázásával nem akar eltéríteni bennünket ennek a tanácskozásnak a még megbeszélendő részleteitől. Szomorré mögött becsukódott az ajtó. Azt hiszem, nincs más megoldás, Isten Uram, mondta Láskili. Én most, hogy szomorri kiment, kerekem megmondom, ami a hajóépítést illeti. Nem akkora értékez az ember. Amit akartunk, már megtudtuk tőle. Most már a mi dolgunk, hogy minél jobb mestereket neveljünk a mieinkből. A lőport nem ismerik.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 Hogyan vélekednek majd erről a tengerfiai végig a parton? Tálil, mintha csak kitalálta volna, aki nem mondott kérdést. De hát éppen elég éve dolgoztunk, töprentünk együtt. Azzal ne törődj, Isten Uram, hogy az emberek mit mondanak majd. Ősi törvény az uralkodó mindenhatóságához tartozik az is, hogy magyarázat nélkül eltaszíthat magától bárkit. Akár az isteni úrnőt, hogy új asszonyt emeljen isteni úrnővé. Kozhatok neked lubáltó agyaktáblái közül nem egyet, amelyeken ilyen dolgokról olvashatsz. És a tanács? Kérdeztem. Döntésed nem tartozik rájuk, magyarázta Láskili. Hiszen amikor először beszéltél neki erről az emberről, kijelentetted, hogy a palotnak kásáját eszi. Nem adtál neki sem rangot, sem hatalmat. Vendikként élt itt, és úgy is fog távozni. Talil egyetértően bólintott. Engedelmeddel még valamit tanácsolok, isteni uram, folytatta Láskili. Ha döntöttél, gyorsan kell cselekedni.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 ami már bekövetkezett ott fent. A lépcső felén túljártam, amikor két őr rohant velem szemben lefelé. Ha lett volna levegő, megkérdezem őket, mi történt. Azután rájöttem, jobb, ha nem állítom meg őket, hiszen biztos, hogy nem önszántukból, hanem sürgős parancsal sietnek valahova. Fölértem az emeletre. A palota őrök valóban dennyár ajtaja előtt tolongtak,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 Nem merek hozzájuk nyúlni, Isteni Uram! Olyan régen tanultam dimmunál, hogy félek, inkább ártok, mint használok. De már küldtem Gamatúért és Gidálért, azt is meghagyva a két legénynek, hogy röviden mondják meg nekik, mi történt. Nehogy a szükséges dolgok nélkül jöjjenek. Hogyan történt? Nyögtem kétségbe esetten. Láskili a szobafalához lapuló két örre mutatott. Holt sápattan reszkedtek, az öklendezés össze-összerántotta a testüket. Fiatalok voltak, ők sem láttak még soha ennyi vért. Elmondták, hogy Sumori idejött, kikapta az egyik kezéből a dárdát. De miért? Vágtam a szavába. Láskili keserűen elmosolyodott. Hogy miért engedték? Mit tehettek volna? Te mit tettél volna a helyükbe, Isten Uram, ha odalép hozzád a déli part fővezére? Kaptak valaha olyan parancsot, hogy ne engedelmeskedjenek neki, a nagy rinak.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 Sumori visszarántotta a dárdát, dennyár fölé hajolt, hogy megnézze, elég volt-e neki ennyi. Azután az ajtóban álló kétlegény felé fordult, akik meg sem tudtak moccanni a rémülettől, majd a melléhez illesztette a dárda pengéjét és beledölt. Akkor már a kétlegény is ugrott, csak későn. Sumori mellé érdeltem, és megsimogattam az arcát. Drága, őrült, kedves Szumori, miért tetted ezt? A tekintete felén fordult. Először nyöszörgött, majd iszonyú erőfeszítéssel beszélni kezdett. É, én hoztam ide, suttogta alig érthetően. A te gyalázatod... Isten uram, meg kellett tennem, de, de én, én sem élhetek tovább, bűnödnek kell, mert, mert én, én, mondtam, én mondtam, hogy kell -e ez az ember, így aztán. Az ajtó felől sikoltást hallottam. Ne! kiáltott a engedjétek! De Enit akkor már a szobában volt, maga után bonszolva a karjába kapaszkodó Utuámit. Csak jóval később jöttem rá, azért lógcafatokban mindkét asszony ruhája, mert Utuámi megpróbálta minden három visszatartani Enitet. Gyilkos! – Gyilkos! – sikoltozta, és az öklét rászta felém. – Megígérted, hogy nem bántod! – Gyilkos! Azután magával rántva Utoamit, ráborult Dennyárra. Csókolta az arcát, a homlokát, vérző, hörgő száját, zokogva beszélt hozzá de a férfi csak nagy sokára nyitotta ki a szemét. Öröm lobbant a tekintetében és fájdalom. Ajkai szavakat igyekeztek formálni, persze eredménytelenül. Ennit az okogástól zihálva tovább beszélt, miközben megpróbálta a sebről lefejteni a férfi ujjait. De nyára a fájdalomtól még jobban eltorzult vanásokkal, újra behúnyta a szemét. – Ne csináld, hagyd abba! – üvöltötte Láskili. – Ő jobban tudja, hogy kell szorítani a sebét! Hagyd abba, hagyd abba! Ennit süket megszállottsággal feszegette a férfi ujjait, Dennyár dobálta magát. Láskili odaugrott, elkapta Enit két csoklóját, aki erre elengedte Dennyár ujjait, és Láskili arcába vágott. Láskili az ütést fel sem véve, a harcos ügyességével újra elkapta Ennitet és stalpra rántotta.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 de legalább tíz kilóval könnyebb, és egy fejjel alacsonyabb az örjöngő Enitnél, aki közben egy rugással megszabadult az őt hátulról lefogni próbáló utómitól is. Láskili kivédte Enit első támodását, hátrált, Enit sziszegve követte. Végre összetudtam szedni annyi levegőt, amennyi elég volt egy kiáltáshoz, amikor a szobát Gamató és Gidál vezetésével elárosztották a gyógyításházának emberei. Fogjátok le, csattant a szelíd és halk gámatú hangja, és enitre mutatott. A dolgok hátteréről fogalma sem lehetett, ezért még jobban csodáltam határozottságát. Vigyétek hozzánk is, altassátok el, mindenáron! A házának négy embere egyszerűen a levegőbe emelt elnített, aki lallai nyelven sikoltozott, de tehetetlen volt. Kisijedtek vele az ajtón. Mindenki menjen ki, folytatta Gamatú. A palotahörség tagjai boldogan engedelmeskedtek. Azután az enitől, illetve dennyártól csupa vér fordult. Megsebesültél? Láskili nagyot fújt. Életében először láttam zavartnak és megdöbbentnek. Nem, de jókor jöttetek. Az összes istenekre. Láskéli egyedül a káromkodás művészetét nem tanulta meg innimmától. Ha ennek a népnek ilyenek az asszonyai, mit várhatunk a férfiaktól? Szomorinak szóval is sokat segített a szerencse, hogy éppen így tudta irányítani a dárdáját. Ha ezek egyszer ideérnek, lesöplik a partról a mi békés, barom népünket. Gamatu nem válaszolt Láskéli eszmefuttatására, de nyár fölé hajolt.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 A két fiatal orvos két felölmesterem mellé lépett, megfogták dennyár karjait és próbálták lazítani a sebesült szorítását. Másik három ember dennyár lábát és derekát fogta le. A kendőt és gamátú két kezét azonnal elöntötte a vér, de a doktor centiről centire türelmesen haladt előre. Még mindig Szumuri mellett érdeltem, tehetetlenül. Áldottam Dimmu emlékét, aki ilyen határozottá és magabiztossá nevelt a tanítványait. Egy kéz a hónom alá nyúlt, felsegített. Van, van volt, akiről nem tudtam, hogy mikor és hogyan került a szobába. Engedd, Isteni Uram, hogy Gidál foglalkozhasson Szumurival. A ti jelenlétetek itt most felesleges. A többes szám talírra vonatkozott, aki mögöttünk lépett ki a folyosóra. Valóban fölöslegesek voltunk. Láskili is velünk tartott az első emeletig. Ott elkanyarodott. Bizonyára le akarta magáról mosni a vért. Vanivám nem ereztette el a karom. Ilyen rossz állapotban volnék. Eddig még soha nem érintett meg, betartotta a törvényt. Végre megtaláltam a hangom. Nem akarok ott aludni, ahol eddig. Készítess egy másik szobát nekem, van Vanivam. Parancsot szerint lesz, Isteni Uram, addig is térj vissza az asztalodhoz. Úgy beszélt, ahogyan egy nyűgös gyerekkel, vagy még inkább egy tanácstalan vénemberrel szokás. Igaza volt. Ezen az estén évszázadokkal lettem öregebb. Leültünk Talillal egymással szemben, de kerültük egymás tekintetét. Laniván megnézte, van -e elég bor és víz a korsókban. Azután eltűnt. Hosszú percek után Talill törte meg a hallgatást.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 Sápottan és gyönyörűségesen szétterített hajával. Azután a hörgő, dennyárra boruló Enit, az örihengő Enit, mindig csak ő és ő. Ez kibírhatatlan volt, de még ennél is rosszabb a rettegés hogy életem hátra részében hányszor törnek majd rám az emlékek hívatlanul, ahogyan Esravi arra csap le a tengerről a partvidékre. És lesz-e erőm? Hiszen már most sincs kivédeni. És a tudattalamba visszaparancsolni ezeket a rohamokat. És a korábbi emlékek? Azok még rosszabbak. A boldog, a kacagó Enit. Amikor én tartottam a karomban, amikor egymásnak adtunk örömet, mennyei boldogságot. Nem lehet így élni. És mégis élni kell. Oltom, még viselve a gyógyíthatatlan sebet. Nyílt az ajtó, László jött tiszta köntös volt rajta. Vizes haján megcsillant a mécsesek lángja. Amikor átvitték őket a gyógyítás házába, még éltek. Megkértem hogy ha már tud valamit a sorsukról, üzenje meg. Köszönöm, Laskili. Ülj le. Laskili nem az a természet volt, aki sokáig bírja a hallgatást,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 Eddig is sokra tartottam ezt a nagyon embert, akinek arca a tengerfiainak döntő többségével ellentétben nem keregded hanem kifejezetten keskeny volt. Ahogy már mondtam, akár egy késpenge. De amit most mondott, azzal ismét bizonyította, hogy a szíve legmélyig önzetlen és becsületes. Csak az értelmes cselekvés érdekli, Nincs benne semmi hatalombágy. Igaz, ezt az érzéketlenségét a hatalom külsőséges megnyilvánulásai iránt már korábban is tapasztaltam nála. Ez az este azonban az eddigiekhez képest igen jelentős változást érlelt Laskili életében. A szomorú meghal. Már pedig nem sok esélyt jósoltam életben maradásához. Bár alig vérzett, és Gamatunak varázslatos keze van. Láskili, az első ember. A palota és a diplomácia ugyan Talilé, de Láskilié lesz az egész déli part hadereje, a szárazföldi csapatok mellé megkapja a hajóhadat is. Mert pilágu öreg, és gihátri ugyan nagyszerű hajós, de az a másik öt kapitány is, akik részt vettek velem a nagy úton. Éppen ezért vége hossza nem lenne a féltékenykedésnek, ha Gihátrit tenném a hajóhad parancsnokává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 És az is elég kényszenvedés lesz. Láskili számára azonban ugyanolyan elviselhetetlen volt a hallgatásunk, mint nekem az, hogy újra beszélni kezdett. Méghozzá arról, amit a legkevésbé kívántam. Ahogy a ma este már említettem neked, Isten Uram, Vitámiban ott van az az üres palota. Hallgass! Ordítottam. Ekkor olyasmi történt, ami eddig még soha. Nem csak az én uralkodásom alatt, de ávana alapítása óta sem. Vétesd a fejem, isteni uram, de nem hallgatok, folytatta nyugodtan Láskili. Talil kerekre nyílt szemmel, csak bámulni tudta ezt a páratlan vakmerőséget. Vétesd a fejem, de akkor is meg kell kérdeznem tőled. Azt akarod?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 és hajnalban egy gyors hajú vigy el Laginnak. Nincs más választásod, isteni uram. Elhallgatott egy pillanatra. Láttam, latolgatja, ki merje elmondani. elmondani. az van. Hívd a testőröket, mutatott az asztalon ragyogó arancsengőre, hogy vigyenek és öljenek meg. Nem fogok ellenkezni. Te pedig itt tűlsz tovább. És megvárod, még a tulajdon gondolataid végeznek veled. Mert így lesz. Ez már sok volt, Pelilnak. Féktelen vagyis, tiszteletlen! A hangja remegett az indulattól. Nem beszélhetsz így az isteni úrral? Ha van benned annyi bátorság, mint Sumurriban, akkor kövesd a példáját! Az ajtón kívül ott állnak a testőrök, vedd el az egyik dárdáját! Lásd ki, Szívesen megteszem, ha az Isten úr elfogadja a tanácsomat. Ha ez az ára. Mert szeretem az Isteni urat, és úgy vélem nem tehet más, mint amit mondtam. Nem érted, Talil, hogy az Isten úrnak nem arra van szüksége most, hogy némán tehetetlenül üljünk, mint a gyászoló vénasszonyok? Talil sápadtan felállt. Mint... Mint... Életemben először hallottam dadogni a nyelvek mesterét. Mint az isteni úr első szolgája. Megparancsolom neked, hogy távozz. De előbb adda kezembe főemberi pecsét nyomódat, mert minden rangottól megfosztalak. És ismétlem, a legjobb, ha követett szomorri útját. Ilyen tiszteletlenül senki sem beszélhet az isteni úrral. Láskili felállt. A nyakához nyúlt, levette a nehéz aranyláncot, egy pillanatig a tenyerében tartotta, majd megemelte a súlyát latolgatva. Nem sok a tér, ha nincs mögötte értelem, mondta, azután tálil felé nyújtotta. Fogd, és biztos lehetsz, hogy megtalálom a dárdát, amit ajánlottál. Ha az Isten úr csak hallgat akkor nincs értelme, hogy tovább éjek. Áj! Láskili szavai, akár a pofon, térítettek magamhoz. Üljetek le! Láskili! Tedd vissza a nyakadba a láncot! Engedelmeskedtek, én pedig folytattam. Láskilinek igaza van... Vénasszonyok módjára ülünk itt. Köszönöm, Leskili, hogy észhezt térítettél. Talil, érd meg a levelet, és hajnalban induljon a hajó. Hogy mit érsz rád, bízom, mert te ismered Lagint. Restellem, de alig emlékszem rá. Az úrnő... Újra használhattam a megnevezést, mert egyszerre messzire került tőlem. Magával viheti azokat, akiket akar.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 Sikerült megitatni Habamu álmodhozó italával, persze nem tudta, hogy azt iszza. Ezentúl már akárhányszor meg tudjuk vele itatni, és erre még szükség is lesz. Gamatu arra kér, Isteni Uram, hogy az úrnő maradjon még két-három napig a gyógyításházában. És bármilyen közel van, ne látogasd meg. A gyógyításháza a palota déli szárnya volt. Uralkodásom első évéig a királynőháza nevet viselte. Elődön Mazu még nem hozott királynőt Ávanába, nekem pedig más dolgom is volt, mint hogy dinasztiát alapítsak. Ezért költöztettem be a déli szárnyba dimmut és tanítványait. Azóta viseli az épület szárny, a háza nevet. Üzenem Gamatunak. Úgy lesz, ahogyan akarja. Gidál bólintott. Akkor már csak egy kérésünk maradt. A fejével intett az egyik növendéknek, aki előrelépett, és egy cserleget adott Gidálnak. Íd meg ezt, Isten Uram! Aggódunk érted, a nyugalmadért. Szükséged van a pihenésre, mert szükségünk van rád. Holnap délben frissen, erőt teljében ébredsz majd. Addig nem gyötör ennek a szörnyű estének az emléke. Csak addig, tört fel belőlem a keserű nevetés. Gidál értetlenül bámult rám. Nem érdemelte meg, hogy zavarba hozzam. A serlegért nyújtottam a kezem. Köszönöm, Gidál. Megkóstoltam. Nem éreztem a fűszeres gyenge borban az altató ízét. Érd meg a levelet, néztem talírra, és hajnalban induljon bele a hajó. Azután két damas erleget.